wa kulli bid'atin dalalah wa kulli ndugu islam biiznillah subhanahu wa ta'ala khutba yetu ya leo itakuwa ni mwendelezo wa khutba ya nyuma iliyotangulia katika kuelezea umuhimu wa ilmu na utukufu wake na faida zake nyingi ndugu Islam katika hali yenye kuelekeza na kuonyesha umuhimu wa elimu na umuhimu wa kuhudhuria katika vikao vyake قال <سؤال> قال <سؤال> النبي الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا الله قال هي لذكر رواه احمد والترمذي رحمهما الله تعالى ndugu muislam katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam ataja na kuelezea katika fadila za ilmu katika faida za kuhudhuria vikao vya ilmu asema sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba wake pia vile vile kuambia umma wake kwa ujumla na kuwahimiza. idha marartum bi riyadil jannati endapo mtapita katika mabustani ya pepo Kuleni na munywe. Kuleni kutoka mana matunda yake na pia vile vile kuleni kutoka maana na vinywaji vyake mbalimbali. Mbali. Kwa hivyo ndugu Muislam, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuiniza tunapopita katika mabustani ya Pepo. Mabustani yenye kupendeza na yenye kuvutia, yenye miti mizuri na matunda mazuri na vinywaji mbalimbali, asema kuleni na munywe. Masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliposikia maneno haya ikasemekana ama wakasema wa maliyadul jannati ya Rasulallah ni yapi mabustani hayo ya pepo ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo mabustani ya pepo ambayo kwamba tunapopita ndani yake tuule na tunywe kutokamana na matunda yake Kutokamana na vinywaji vyake hebu tuelezee ni yapi hayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wajibu na kusema hila kuzikr ni vikao vya ilmu ni vikao venye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vikao ambavyo kwamba muislamu utajifunza ndani yake kitabu chake ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ndugu islam katika hadithi hii kuwa vikao vya ilmu ni katika mabustani ya pepo na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema tunapohudhuria katika vikao kama hivyo tunapohudhuria katika mabustani hayo tule na tunywe kwa wingi tufaidike na faida mbalimbali mbali ambazo kwamba zapatikana katika vikao kama vile kwa hivyo ndugu zangu wa katika faida ya vikao vya ilmu, kuwa hivi vikao vya ilmu, vikao venye kufungamana na utajwa wake Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mabustani ya pepo Asema Sheikhul Islam rahimahullah wa mufti al Inna fi dunia la jannah hakika katika dunia kuna pepo wamalli yadkhulha lam yadkhul jannata al -akhira. katika hii dunia kuna pepo na pepo hiyo yule ambaye kwamba hatoingia basi pia vile vile hatoingia katika pepo ya akhira. na ndugu zangu islam pepo ya dunia ni hela kuzikr ni vikao venye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na utajo wake na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ndugu zangu Islam katika hii dunia kuna pepo na unaposhindwa kuingia katika pepo ya dunia basi vile vile utashindwa kuingia katika pepo ya akhirah na pepo ya dunia sio nyingine isipokuwa vikao vya ilmu vikao vyenye kufungamana na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala vikao ambavyo kwamba utajifundisha ndani yake kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala alquran alkarim na pia vile vile utajifunza ndani yake sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kipenzi chetu kwa hivyo ndugu zangu islam tujitahidini katika kuhudhuria vikao vya ilm tujitahidini kuhudhuria katika vikao vyenye kufungamana na dini yake allah subhanahu huwa ta'ala kitabu chake na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na unaposhindwa kuhudhuria katika vikao hivo ukazembea na pia vile vile ukafanya kibri Ukavipuuzia uka vikao kama hivyo basi tambua ndugu yangu Muislam utashindwa kuingia katika pepo ya akhira utashindwa kuingia katika jannah kadhalika pia vile vile ndugi zangu wa Islam vikao vya elimu na jambo la katika faida zake na manufaa yake kuwa vikao hivi ni vikao vya malaika vikao vya elimu ni vikao vya malaika wa Abu Huraira radhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه Inna lillahi azza jalla, Malaikatan sayahina malaa'ikatan fi sayyahin fil ard yatlubuuna halaqadh dhikr Mtume sallallahu alayhi wasallam yusema katika dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake ambao kwamba huzunguka na kufanya utalii katika dunia hii wanazunguka kwa ajili gani wanatafuta vikao vya vika vika ilm wanaotafuta wale ambao kwamba watajumuika na kuketi katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kukisoma kitabu chake na kuzisoma sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kufundishana basi malaika hu huzunguka na kuwatafuta watu kama hawa asema rasul sallallahu alayhi wasallam fa iza wajaduha wanapozunguka na kuvipita vikao vya ilmu tanadu huwitana na kusema halumu ila bughyatikum njooni katika haja yenu lile jambo ambalo kwamba tulitafuta tushalipata fayaji una fayahufuna faya hum ila sama id wanawajia watu kama wale na kuwazunguka kwa hivyo ndugu zangu wa islam katika faida ya vikao vya elimu na kuhudhuria katika durus basi vikao hivi ni vikao vya malaika ni vikao ambavyo kwamba malaika huvitafuta na kuvipupia wanapovipata huitana kuwa njooni katika haja yetu na wanawajia watu kama wale na kuwafunika Asema Imam Ibnul Qayyim rahimahullah katika Lu'abil Suhayb akivielezea vikao vya ilm Asema inna majalisa adh majalisu malaika hakika vikao vya ilm ni vikao vya malaika kwa hivyo ndugu muislam tambua kuwa vikao vya dirus kuhudhuria msikitini kuhudhuria madrasa kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Kujifunza kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na kujifunza sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam vikao hivi ni vikao vya malaika kama tulivyoona katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam inna majalisa fikr majalisul malaika wa majalis majalisa laghwi wal ghaflati majalisushayatin na vikao vya mchezo na vikao vya upuzi kwa hivyo ndugu muislam vikao vya elimu vikao vya dini vikao ambavyo kwa kombu utajifunza kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam basi tambua vikao kama vile ni vikao vya malaika na vikao vya mchezo na upuzi na ni vingi vilioje katika ulimwengu huu wa leo vikao vya mchezo na upuzi ni vingi na sisi wengi tofauti na kufikimbilia vikao kama hivi hivi ni vikao vya mashetani asema ibn qayyim rahimahullah falyakhtari alabd ahabahuma ilayhi wa ulahuma bihi fa ma ahlihi fi dunya wal akhirah kwa hivyo mjeachague ni vikao gani ambavyo kwamba vpendeza kwake yeye na ni vikao gani ambavyo kwamba ni bora kwake yeye na kile kikao ambacho kwamba utachagua utakuwa na watu wake kesho akhirah faliyakhdari alabd ahabbahu ahabbahuma ilayhi wa ulahuma bihi fa huwa ma ahlihi fid dunya wal akhirah kwa hivyo ndugu Muislamu chagua naangalia ni kikao gani ambacho kwamba utajumuika ndani yake na kuketi ndani yake kile kikao ambacho kwamba utachagua utakuwa na watu wake hapa duniani na kesho akhira kama lilivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ma'a man kuwa mtu atakua na yule ambaye kwamba yuampenda unapovipenda vikao vya ilmu na ukawapenda watu wa ilmu utakuwa nao hapa duniani na kesho akhira na pia vile vile unapovipenda vikao vya upuzi na vikao vya mchezo na vikao vya hasara vikao ambavyo kwamba havina faida na wewe hapa duniani na kesho akhira utakuwa na watu wake na watu wake ni ashayatin kama alivyoelezea alimam Ibnul al rahimahullah kwa hivyo ndugu muislamu chagua kikao ambacho kwamba cha kuvutia na kupendeza kwa kwako wewe hakika utakuwa na watu wake hapa duniani na kesho akhira wallahu aalam alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin نبينا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمون الامام الحسن البصري رحمه الله اكielezea faida ambazo kwamba zapatikana katika vikao vya ilmu na manufaa yake na fadhila zake الله الدنيا كلها ظلمة الا مجالس العلماء الحسن البصري رحمه الله yasema kwa Dunia yote ni kiza upotofu na fitna illa majalisul ulama isipokuwa vikao vya wanachuoni kwa hivyo ndugu muislam tambua kuwa vikao vya wanachuoni ni nur na ni nimwangaza kwa ajili ya watu wanajifunza ilmu ndani yake wanakisoma kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume alaihi wasallam na kufaidika na faida mbalimbali fid dunia wal -akhira. na kila mmoja kati yetu sisi yatambue kuwa alim nur kwa elimu muangaza Asa madamu elimu muangaza basi pia vile vile vikao vya ilmu na vikao vya wanachuoni chuo ni muangaza wamallami yaj'alillahu ja lahu nuran famalahu min nur na yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hata mjalie muangaza wa ilmu na nuru ya elimu atapata wapi nuru haizi kuipata nuru kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kuhudhuria katika vikao vya elimu alhakami rahimahullahi yasema al nuru nurum mubin yastadhi'u bihi ahlu sa'adati wal fi dhulami ilm nur nimwangaza ambao kwamba wale watu wa ilm na watu wenye kusoma wakaifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hujiongoza kupitia nur na kupitia mwangaza wa ilm lakini watu wajinga ambao kwamba hawadhuri katika vikao vya vi ilmu hawaulizi wala hawasomi wala hawajifunzi basi watu kama hao wapo katika kiza na wanaangamia katika kiza kwa hivyo ndugu Muislamu Al-Hasan Al-Basri asema ad-dunya kulluha dhulma Dunia yote ni kiza na fitna illa majalis al-ulama vikao vya wanachuoni Kwa hivyo ndugu waislamu vikao vya wanachuoni ni vikao venye muangaza vikao venye kung'ara na ni vikao ambavyo kwamba vitaufanya moyo wako kuwa na nur na ni vikao ambavyo kwamba vitaufanya moyo wako kupendeza na nyuso zenu kupendeza na pia vile vile ni vikao ambavyo kwamba vitaofaidisha fid-dunia wal-akhirah kwa hivyo vikao vya ilm ni nur ni muangaza kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika waislamu kuipupia nuru ya ilm katika kule kuhudhuria vikao vya ilm katika kule kuuliza na kujifunza na kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur kazalika pia vile vile ndugu zangu waislamu al-imam kab al-ahbar rahimahullah اتي الرسيه فايده انه zapatikana katika vikao vya elimu na thawabu zake kubwa asema law anna thawab law anna thawaba majalis alulama badal linnas laqatatalu alayhi hatta yataraka kullu dhi imaratin imarata wa kullu dhi sukin suqa alimam kaab alahbar rahimahullah asema law anna thawaba majalis alulama Leiti kama thawabu za vikao vya wanachuoni Leiti kama thawabu za vikao vya ilmu, badalil nas zitadhihiri kwa watu na watu wakatambua thawabu nyingi ambazo kwamba mja atapata anapohudhuria katika vikao vya ilmu anapohudhuria katika vikao vya ulama wanadamu na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanapotambua jambo kama hili laqatatalu alayhi watapigana kwa ajili ya thawabu kama hizo kwa ajili ya kule kuzikimbilia thawabu kama hizo watagombania na kupigania thawabu kama hizo hatta yaturuka kullu dhi imaratin imarata mpaka mwenye cheo na mwenye uwezo na mwenye mamlaka ya kidunia ataacha cheo chake kwa ajili ya kupupia thawabu zenye kupatikana katika vikao vya ilmu wa kullu dhi suqin suqahu na pia vile vile wafanyi, wafanyaji sokoni wataacha biashara zao kwa ajili ya kupupia vikao vya ilmu lakini ni wangapi katika waje wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao amba kwamba watambua faida na thawabu ambazo kwamba zapatikana katika vikao vya elimu wengi katika sisi na wengi katika waje wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wajinga katika thawabu zilizofungamana na vikao vya elimu na fadhila zake na umimu wake Ndiyo maana hatupii wala hatuna pupa nazo wala hatuna raba na thawabu kama hizo Kwa hivyo ndugu zangu islam thawabu za kuhudhuria katika vikao vya elimu na vikao vya ulama vikao vya Qur'ani na sunna ni nyengi sana ni chungu zima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Kadhalika pia vile vile yasema Al Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah akielezea faida ambazo kwamba zapatikana katika vikoo vya elimu na utukufu wake asema law ya'lamul muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi minas surur lajaladuna bisuyuf asema laiti kama mtatambua wafalme na viongozi na watoto wao ile raha ambayo kwamba wanafunzi twaipata tunapohudhuria katika vikao vya elimu tunapohudhuria katika durusu za Qur'ani na Sunna wangelitambua raha kama hii na starehe kama hii lajaladuna bisuyuf wange tupiga kwa panga zao kwa ajili ya kutupokonya starehe kama hiyo na kutuondoa katika starehe kama hiyo la yaalumul wa abnau lmuluki ma nahnu fihi minas lajaladuna bisuyuf kwa hivyo ndugu zangu wa kuna starehe kubwa ambayo kwamba utaipata unapohudhuria katika vikao vya elimu tena ni starehe ambayo kwamba haikatiki ni starehe yenye kudumu milele kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu tujitahidini katika kuhudhuria vikao vya elimu hizi ndio thawabu zake na faida zake Tukimalizia Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah asema akielezea ghafla ambayo kwamba ipatikana baina ya viumbe vya vi Allah subhanahu wa ta'ala katika thawabu na katika fadhila ambazo kwamba zapatikana katika vikao vya ilmu asema walaula jahlu l'aktharin bihalawati hadhihi ladhza wa 'idha miqdariha la 'alayha bi asema law na laiti kama si ujinga wa wengi katika viumbe vya fi Allah subhanahu wa ta'ala ujinga katika kule kutambua utukufu wa ilmu na umuhimu wake na faida zake mbalimbali na faida za vikao vyake na kiwango kikubwa na cheo kikubwa cha ilmu na vikao vyake laiti kama si ujinga wa watu na ujinga wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala na wengi lijua jambo kama hili la tajala du alaiha bisuyuf wallahi wangepiganana kupanga zao wangelipigania na kugombania vikao kama hivi lakini ujinga ambao kwamba tupo nao ujinga ambao kwamba watuua na kutumaliza umetuzuia sisi kutokana na kule kufahamu faida mbalimbali mbali, na thawabu mbalimbali mbali ambazo kwamba zapatikana katika vikao vya ilmu ولولا جهل الاكثرين بحلاوه هذه اللذه وعظم قدرها لتجادلوا عليها بسيوف ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله بها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم لكن كو فضل الله سبحانه وتعالى جنب هيل العلم امليكي مambo mazito نا pia vile vile Pazia kama ile ya ujinga inakuwa ni sababu ya wengi katika watu kutohudhuria katika vikao vya ilmu sababu man, hawatambui manufaa yake na faida zake kwa hivyo ndugu zangu waislamu najihimiza nafsi yangu na kuwahimiza ndugu zangu waislamu katika kuhudhuria vikao vya ilmu usiache darasa ya ilmu kakupita usiache faida yote ya ilmu kakupita unapoona popote kikao cha ilmu uhudhuria upate kufaidika na vikao kama vile fidunia walakhirah maana vikao hivi vina faida nyingi na vina faida chungu nzima ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم